Porto nibilina izazte hontan, Portugalko hirian. irian. Kampora guazenero zerbait ikasten da, horretarako hastia eta jarrera eraman ezkero. Portugalen, egiten du jendeak orain digaldera sudurra muzinduta, Portugal gure aldean atzeratu aholiz dezala, eta gu hori nor garen gabe. Portugalen bai, Porto. Iria begiratu batera nahas da. zaharkitua dago hirigunea gure hiriguneak due lagotamar urte bezala gutxi gehiago. Auuzoak ez dira hemen bezain nabarmenak, nahasiagoa ebirara poreaa beratzen. Kalean, nabarida ez dutela gukadinako fantasiarik jazkerean, janedanean eta itxurakerian. eta duoro ibai dute hiireren bihoz. Ibaiak beti gustat biztan zaizkit. Desberdina dira ibaiak zehar jatutako hiriak eta ibari gabeak. Porton, ibaiak bere biziko garantzia du. Eta ibaian, zubiek. Zei badira, sei zubi, tarte labur semarrean, ibaiaren arroa bat eta beste elkartzeko. Zubioietako bat gainera, Gustaf Eiffel arkitektu ospetsuek egin da. Eiffel dorre apari edo ormaizteiko zubi egin zituen berak. Porton, ez zuen alako zorterik izan. Bere zubia egin eta amaika urtera, bere ikasle izandako batek gertu-gertu beste bat egin zuen eta hau batezun hartzen dute ikasleak aixa gainduz zuela irakaslea. Ederrakoa dela ikaslearen zubia, eta batik bat funtzionalagoa. Modu gehi egozan igaru daiteke alde batetik bestra ikasleak egindako zubian, eta zubiak horretarakoxe dira, bestela etzituzketen gerratan lehen bizi suntzitugo. Portugal aipatu eta ez da egzergatik jendea sudurra munintzen duen. Akaso, haiek atzera sumazea Espainiarren auzoarraperi baino ez Gure adin moduko jendeak, eta gazteagoak zerresanik ez, hemen baino ingeles maila hobea du esaterako. Arrazoia ulertzen ez da zaila. Telebistan filme asko inglesetez ematen dituzte, eta aspitituloa baino ez dira portugesez. Beste kukubate joko olibuke guri ere, gisa hortako izkunz politikak abien jarri balituzte. da musika oso eraik niederra irubitu zitzaidan. Arratzalde iluntze aldera ginen eta sarrera liure zen. Ez zarrera bakarrik, baruan ere nahi eran ibildi ginen, horain hona gero ez baitzen agertzen inor zelatan edo debeku jartzaile. Azkenean, auditorio nagusirea eritsi ginen, eta akustika izugarri honaren ospea duenez berso bat botan duen holzaren erdi-erdean bakardadean. Ona bota izan manu, primeraren entzungo zen, txarra ederken zun zen eta. Gutsieneko azen hori ordea. Pentsatzen jarren hitzen, hemen, Bilboko Euskaldunan, edo donostiako kursalean, zein zaila izango den kaletik abiatu eta estenategi nagusirea iritsi eta bertan nahi dena egitea. Bidean aurkituko genituzke, biru azafata, irula uardia, bosei arduradun galeraziko liguketenak. Porto den anarkia kontrolatuan, ez itzaigun horrelak hori gertatu.